když ve v tomto semestru se trošku zastupněný, tady jste mohli v podstatě přímo vidět, jak nám technologie usnadní život, protože je instalace těch všech věcí, co tady máme, znamená připojení na Zoom, a tak, a toho samotného systému trvalo přes 20 minut, a opravdu se jsme nic jiného nedělali. E, takže, a to ještě nevíme, jestli to bude napadit fungovat, takže se necháme překvapit. Než z dnešního přednášejícího, tak bych upozornil, že člověky jsou všude možně vyvěšeny na webové stránce čtvrtků na Facebooku. Prosím, šiřte informace o tom letošním programu. Příští čtvrtek bude mít Ruska Minzbergová, tedy botaniky, a bude nám povídat o tom, jak se rostliny můžou adaptovat na současné globální změny a o tom, jestli vlastně ta rychlá adaptace, která občas opravdu přichází, v úvahu je vlastně z hlediska ochrany přírody vítaná nebo ne. Takže určitě, při, určitě je to velmi zajímavé a docela netriviální téma. Tak a teď už bych uvedl dnešního přednášejícího, které, kterého mnozí znáte. On na biologických čtvrtcích vlastně několikrát vystupoval, jinak tady povídal o své knize Savola, o objevech nových živočišných druhů. Zároveň nám tady ale i prezentoval některá ze svých děl, protože Honza Bošek je Kromě toho, že je špičkový uh, ilustrátor, uh, malíř, uh, kterého znáte určitě z mnoha odborných přírodovědných uh, publikací, ale prostě zvířata, uh, tak je zároveň náš projektní režisér přírodovědných dokumentů a uh, natočil už celou řadu, včetně u dokumentů vlastně o Praze, který je zaměřen podobně jako tenhle, ale prostě je už asi 30 let čiho starý a ten, dokonce i ten tady na biologických čtvrtcích by si byl prezentován. To, co bude povídat dneska, nebude představení celého toho filmu, už protože ten film běží v kinech a můžete na něj jít a tím pádem, kdybychom ho tady celé tak se trošku mít smyslem toho filmu a navíc by to bylo proti nějakým právům, ale bude spíš povídat o tom, jak ten film, který, o kterém jste určitě slyšeli, který... Svou, svou úrovní, někde u to někde než ty dokumenty, o kterých jsem byl před tím, přece jenom věku, tak jak vlastně vznikal, jak to točili a co je na tom, ten tom vlastně nového a co zažívali při tom natáčení. Takže veselé historiky z natáčení, Honzo prosím. Dobrý den, děkuju vám, že jste přišli a hned úplně na začátek musím omluvit svého potenciálního spolupřednášejícího e, doktora Ondřeje Sedláčka, který původně byl anoncován, ale na poslední chvíli se musel omluvit, což e, má i, i z té výhody, že si nebere ne, ne celou show pro sebe, jak, jak je v něj zvykem, ale naopak. O tom víc prostoru budu mít já, ale je otázka, jak s tím prostorem teď dokážu naložit. Ondra Sedláček, abyste rozuměli, byl hlavním odborným poradcem toho filmu, o kterém teď David mluvil, ale nebyl jediným. Na tom filmu se podílela celá řada odborných poradců. Většinou to bylo tak, že každý z nich měl na starosti, jedno zvíře, Někdy třeba i dva odborníci měli, měli na starosti jedno zvíře. Některé z nich tady, tady vidím mezi námi naštěstí, takže potom až se třeba dostaneme k něčemu, co se jich týká, tak, tak je, jenom chci poprosit, aby, aby přispěli k té diskuzi a aby, aby do toho vnesli trochu, trochu té odbornosti, kterou ode mě bohužel prostě čekat nemůžete, protože já jsem jenom ten popularizátor. Takže já parazituju na práci učenců a když se mluví o té popularizaci, tak samozřejmě by tady, kromě toho popularizátora, taky, taky neměl, e, neměl, být ten, neměl chybět ten hostitel, e, bez, bez kterého by to zkrátka nešlo. E, jak už David říkal, celý ten film tady, e, tady nepromítneme, mimo jiné z toho důvodu, že má skoro půl druhé hodiny, takže už by nebyl vlastně čas na, na, na nic jiného, ne, jenom, jenom na to promítání. A e, Spíš jsem vybral několik ukázek, na který bych rád demonstroval různé aspekty toho, toho problému popularizace jako takové. Jenom vás úplně krátce uvedu do toho, do toho filmu. Možná úplně nejlepší bude, když na začátek pustím, pustím trailer. Aha. Ano, ale čeče? <tým> jo, jenom Já mám. Jo. Počasnám zasnout. to je jenom pro takovou úplně úvodní představu, o čem asi tak by ten film mohl být. Já teď chvíličku se budu vytahovat, ale jenom chvíli slibuju. A budu se vlastně tak trochu chlubit se peřím, protože ten film měl velice exkluzivní podmínky. To je třeba říct dopředu, že... Počet toho filmu byl 20 milionů, což je ve srovnání třeba s, s, s Janem Žižkou, samozřejmě Pakatel, ale, ale e, ve srovnání s ostatními českými dokumenty a bají teda s mnohými hranými filmy, tak je to skutečně docela dost, ale e, ty e, finanční prostředky se promítly hlavně do, do těch podmínek vlastního natáčení protože podle e, rozpočtu by jsme měli k dispozici 400 natáčecích dnů, což e, nikdy v historii žádný český film jakýkoliv neměl ani zdaleka takovýhle objem, e, objem natáčecích dnů a e, je to logické, protože to ohletou, já prostě e, ten Čas, který tomu lze věnovat, tak vlastně určuje, určuje všechno ostatní. Takže ty podmínky byly, byly skutečně mimořádné, ale zároveň, jak už to tak bývá, nic není zadarmo, nebo vždycky je něco za něco. Takže to, že my jsme takovéhle podmínky dostali, tak bylo proto, že ten... Film byl od začátku primárně určený do kinové distribuce a zároveň to zadání bylo jasné v tom, že ta cílová skupina je taková, že to je rodinný film, čili film pro každého v podstatě. Takže na jednu stranu prostě projekt snů, ale na druhou stranu nějaké mantinely, do kterých jsme se museli vyjít a kterým jsme se museli nějak předpůsobit. Já jsem z toho měl na začátku docela obavy, protože do toho, do toho vstupuje spousta, spousta lidí, kteří do toho dali spoustu peněz, producent, distributor, v tomhle případě i pražský magistrát, který byl jedním z největších koproducentů jako a ten film si vlastně objednal a e, Česká televize jako koproducent e, a tak dále. Takže jsem si říkal, že to možná jako bude, bude trochu takový tanec mezi věnci. Naštěstí nakonec to nebylo tak hrozné. E, Samozřejmě, že do toho mluvilo spousta lidí a, a třeba ten, ten pražský magistrát... E, ten pražský magistrát ze začátku to jak jako, jako zkoušel, že do toho bude, bude zasahovat, zasahovat docela aktivně a brutálně, ale pak jako, jako je to přestalo naštěstí bavit a, a celkem, celkem to, to jako, jako by s nima, s nima šlo. Další takovou nevýhodou, ale už co se týče toho vlastního natáčení, bylo to, že natáčení v Praze, i když má samozřejmě své výhody, že my jsme celý ten, ten štáb, buď Pražáci nebo, nebo bydlíme někde blízko Prahy, takže všechny ty, ty lokace máme pod nosem, ale zároveň ta Praha je samozřejmě problematická v tom, že ne všude se smí, všechno někomu patří, někde se musí složitě vyjednávat vstupy, někde to ani nevíde a majitelé těch, těch pozemků zkrátka nás, nás tam nepustí. A jinak jako, jako další, další taková, taková specifická zvláštnost Prahy je v tom, že tady je velice omezené používání dronu. A protože bez dronů se dneska už žádný, žádný film jak známo neobejde. My jsme, my jsme samozřejmě s dronovými záběry počítali, ale je, je velký rozdíl mezi tím, když si točí nějaký amatér nějaké home video na dronu, a e, něco jiného, když e, potom ty dronové záběry se mají nějak komerčně použít. Protože jednak dneska, e, dneska už všechny ty drony, které ve jsou vyrobeny v Číně, tak rovnou do Číny posílají hlášení e, z údají o lokaci a čase, kde přesně v kterou chvíli ten dron se nacházel. A tyhle ty údaje se posílají zpátky k nám na... Úřad pro, je pro civilní letectví a můžou z toho, z toho být takové velké nepříjemnosti. A kromě toho, o každé natáčení právě ten úřad se musí dopředu, dopředu žádat a vyřízení té žádosti trvá, trvá třeba někdy i týdny a nakonec, nakonec to prostě ten úřad neschválí. Takže shodou okolností tady v tom, v tom traileru, který byl. Kde je? Kde je? je Tady. Tohle je nejdražší záběr celého filmu, <hlas> který stál 30 tisíc. A točili jsme ho teda, jak si mnozí poznají, ve Stromovce. Byli jsme tam v létě v půl čtvrté ráno, aby tam nebyli lidi, aby jsme prostě nenarazili, nenarazili na žádné problémy. A ten dron směřoval, směřoval k, tomu, k tomu zámečku, ale Možná, že e, mnozí víte co, co je tam za objem vedle toho zámečku. A už v půl čtvrté ráno, porotýkám, že už to bylo pogromiticí, kdy teda ta ruská ambasáda byla téměř lidu prázdná, tam zůstal opravdu snad jenom nějaký, nějaký vrátný a velvyslanec, tak v půl čtvrté ráno tam byl člověk, který prostě hlídal, jestli se, se k ním blíží nějaký dron. A protože každé zastupitelství má kolem sebe koridor, do kterého prostě drony a ten ruský koridor končí zhruba někde asi, asi na úrovni šlechtovky a ten dron se tohle toho území dotknul. A ten člověk na, na té ambasádě e, si ten dron prostě přitáhnul, na to existují zařízení, vypadá to jako puška, kterou se namíří na ten dron a převezme kontrolu nad ním, přitáhnul si ho k sobě, pořádně si ho prohlédnul ve vzduchu, si ho nechal, nechal otočit, aby si přečet všechny identifikační znaky a pak ho zase vypustil a e, stěžoval si na, e, na ten úřad a tomu nezbylo nic jiného než dát dát těm dronářům tu třicetitisícovou pokutu zmíněn. Takže e, i e, takovéhle, takovéhle věci prostě jsou, e, jsou specifické pro natáčení v Praze. Ale já spíš asi dneska e, se e, chci bavit, mě takových jako meselých nebo smutných field natáčení, e, spíš, e, spíš chci mluvit o tom, co vlastně jsem sviboval v názvu té toho dnešního povídání, to znamená o té popularizaci. Znovu říkám, mrzí mě, že to bude takové, trochu, takový trochu jednostranný pohled, protože tady, tady chybí, chybí ta věda, ale zase vlastně vy všichni to můžete vyvážit a zastoupit a zároveň vás chci tímto poprosit, když k tomu budete cokoliv mít nějakou, nějakou poznámku, dotaz, upřesnění, rozšíření, cokoliv, tak Navrhuju, aby jsme v tomhle případě nečekali jenom na diskuzi, ale, ale rovnou prostě do toho, do toho třeba nějak můžete aktivně, aktivně vstupovat a, a nějakým způsobem někorigovat. korigovat. Jak jsem jak už říkal David, já jsem kdysi někdy v 90. letech už na to dělal takový čtyřdílný pořád pro Českou televizi, který se jmenoval Přírodopis jednoho města a byl přesně o tom A to, bylo, to byly vlastně dva, dvě strany té, té jedné mince, té popularizace, protože na to jsme neměli skoro žádné peníze, dělali jsme si to hodně na koleně, měli jsme na to Minimum natáčet dů. Ještě jsme to, e, jak e, blázni, točili na filmový materiál, na celuloid, takže e, jsme museli tím materiálem ještě o to víc šetřit. Ale e, zase zároveň nám vlastně do toho nikdo nekecal. Mohli jsme si to udělat, jak jsme chtěli. Tady e, to bylo, e, bylo trochu naopak, i když musím zase znova, znova zopakovat, že e, nám do toho, do toho nekecali. Tak, jak jsem se ze začátku obával. E, pro mě to bylo e, vlastně strašně zajímavé se k tomuhle tématu, které už těch, těch 25 let vlastně jsem pořád tak trochu sledoval. E, a sledoval jsem, jak mezi tím e, tenhle takový ten součelan zažívá ve světě velký rozkvět. Takže každé větší město na světě dneska, dneska má svůj film o, o té své divočině. A říkal jsem si, jak by to bylo krásné mít tu možnost se k tomuhle tomu tématu vrátit, ale tentokrát s pořádným rozpočtem a s pořádnými podmínkami. No a tak dlouho jsem si to přál, až, až nakonec to prostě vyšlo. Pro mě to bylo skvělé v tom, že přestože, jak říkám, myslel jsem si, že třeba to, to téma nějak, nějak sleduju nebo trochu mu rozumím, tak, tak přesto mě tam spousta věcí pořád překvapovala. A jedna z věcí, které mě osobně překvapily a, a podle diváckých reakcí za tím, co mám, tak asi nejsem jediný. I když samozřejmě pro, pro urbání ekologii, nebo vůbec prostě pro vás biologi to takové překvapení nebude. Ale... No, to úplně celý, ne? Jo? jo. Myslím, to třeba takže první ukázka, která je docela pro mě jako, jako zajímavý příklad toho, kam, kam adaptace na městské prostředí třeba některé, některé živočichy může dovést. Ještě, ta slípka se tam ve filmu v tuhle chvíli neobjevuje poprvé. My jsme se s ní předtím seznámili. Zjistili jsme, že díky tomu, že v zimě je ve městě mnohem příznivější prostředí než v okolní krajině, tak to hrálo, hrálo v tom dobývání města u té slíbky zásadní roli. A to dokonce natolik, že ty přestaly, přestaly na zimu migrovat a pražská populace prostě zimuje ve městě a e, mezi tím se ale e, poměry v té, v té Praze začaly měnit a e, ta výchozí, e, výchozí e, situace, do které ta slípka e, kdysi do té Prahy vstupovala, tak najednou byla úplně jiná. Konkrétně e, třeba velice slípkám e, strpčují život ty nutrie, které se objevily v Praze teprve v posledních letech v Mosovém měřítku a, a které e, úplně ničí ty břehové porosty, e, na kterých ta slípka existenčně závislá kvůli hnízdění. Takže e, to je jenom e, pro uvedení do situace a v té chvíli e, se nás zajímá, jak se, jak se slípka s touhle, touhle e, změněnilou situaci vypořádá. Stělně, aby se měl především jim a taky jejich psů. Do kdyby plány na městské zelene mohla připolínkovat i svíka. Bylo by tu jistě více porostů úřkovů. A napak pak méhne těch otraných psů. A ty. Třeba tam myslím, když se lidé připrala v parku, Dům to na A tady už eh, se vlastně dostáváme toho hlavního tématu, toho povídání dnešního, to znamená popularizace, eh, protože eh, ta slítka eh, v tom filmu eh, funguje jako jeden eh, z takových hlavních hrdinů. My jsme tam měli celkem čtyři hlavní hrdiny, některé z nich ještě tady eh, dneska uvidíme. A eh, celé tohleto uvažování bylo podřízeno právě té divácké sdělenosti a tomu té potřebě nějakým způsobem vít tomu, tomu divákovi vstříc, i když není, není třeba erudovaný v nějaké biologické problematice. Takže my jsme i spolupracovali třeba s dramaturgy hraných filmů, aby nám poradili, jak nejlíp vlastně tohleto vybudovat co všechno by takový hrdina měl mít, aby se s ním divák stotožnil, jestli do jaké míry se o něj má bát, do jaké míry mu má držet palce, do jaké míry na konci třeba úlevně si oddechnout. Takže tohle všechno jsme podstoupili teda v zájmu toho, aby jsme nějakým způsobem ty diváky vůbec do, do toho našeho filmu zatáhli, aby jsme je tam dostali, protože když máte i do kina třeba s celou rodinou na půl druhá hodinový film, tak se zkrátka očekává, že že v tom filmu budou nějaké emoce, bude to nejenom, nejenom ta informace, ale, ale bude to taky podívaná. A tyhle, tyhle všechny požadavky jsme museli respektovat. A e, zároveň ale e, neméně důležité bylo, a k tomu se určitě ještě, ještě budeme vracet k té otázce, neméně důležité bylo, e, abychom... E, zkrátka nevymýšleli, aby vlastně všechny ty, všechny ty věci, i když třeba v některých případech jsme museli té přírodě trochu pomoct, k tomu se taky dostaneme, ale vždycky jsme vycházeli prostě jenom z toho, co se skutečně děje. Takže to je... nohá zelenodohámí tam potom, v tom filmu ještě sledujeme, jak si, jak si vede dál. Vidím, uvidíme, jak, jak se vypořádá s tím, s tím s kritickým, kritickým okamžikem, kdy mladěj opouští jízdo a najednou musí, musí prostě se skočit se skočit z té do té několikametrové hloubky, no což ta slípka na rozdíl od některých druhů, třeba e, kachen, dejme tomu, nebo, nebo vůbec z zubích, není, není vůbec, e, vůbec zavedená. Takže zase drama se zázračným, se zázračnou záchranou na poslední chvíli. Ale to, to dneska neuvidíte. <laughs> To si jděte do kina, jestli vás to tak zajímá. E, já vám teďka chci ukázat něco jiného. Mluvil jsem o tom, že e, v tom filmu, e, nebo během toho natáčení e, nejenom mě, ale, ale i, i, i naše spolupracovníky, a i, i nakonec vlastně odborné poradce e, leco překvapilo. Takže e, já bych chtěl ukázat takovou Věc, která překvapila si všechny a které došly úplně náhodou a byla to taková odměna vlastně za, za naši vytrvalost nebo hlavně za vytrvalost a trpělivost našich kameramanů, stalo se to při natáčení muflonů v Krtské nemocnici. Ten ufron je jeden z těch čtyř hlavních hrdinů, o, o kterých jsem mluvil. A e, kameramaní se tam opakovaně e, vraceli e, během celé té doby natáčení. E, já jsem vlastně zapomněl říct, že e, když jsem chválil, jaké jsme měli smělé podmínky, e, tak e, ta kvalita těch podmínek se projevila mimo jiné v tom, že že my jsme, my jsme vlastně točili, točili déle než dva roky, což je, což je v, v letom žáneru taky má celou zlata. A, a během té doby kameramaní se za, za těmi muflony opakovaně vraceli a, a ještě chtěli to dotáhnout o kousek dál a, a pořád nebyli, nebyli spokojeni, jak je, to taky má, má být správně a e, při té příležitosti jednoho dne prostě natočili, e, natočili něco, co, co nečekali. Starté, už ve městě, Není nic, Všeho si okamžitě A Důležité no, městě se prídat, se zdá, že tady v Krči jsou spokojení všichni. To je samozřejmě až na tom No tak... Ee... Tohleto bylo schvapování, které nás docela překvapilo. Ondra Sedláček, nepřítomný Ondra Sedláček našel potom v literatuře, že jsou známé podobné případy, kdy si straky takhle osedlali domácí ovce ve Španělsku a v Severní Americe Bizony. A tady, mně aspoň osobně přijde jako, jako vlastně to nejzajímavější na tom, že na to ty straky přišly takhle pozdě, protože to, ty mufloní jsou tam 30 let, straky už tam budou taky nějakou, nějakou dekádu a zřejmě to hodně souvisí prostě s tou, s tou psychickou individualitou těch jednotlivých ptáků, prostě takovýhle inventivní a zároveň drzý pták se zřejmě objeví jenom, jenom jednou za, za pár generací. Pak samozřejmě to ochotně a jako lec, kdo od něj převezme, ale, ale ten první pionýr, ten hrdina musí být zkrátka, zkrátka jenom, jenom ten jeden. Takže z tohohle jsme měli, měli velkou radost, A teď vám ve stejném duchu, čili to, co, co jsme objevili, nebo, nebo pro nás objevili, na, na co jsme přišli, co se nám líbilo, co nás zajímalo při tom natáčení, tak teď bych pustil s dovolením takový trochu, trochu delší, delší úryvek a a, a, a. Na začátku toho, toho úryvku je taková krátká sekvence s kosem. Kos byl jeden z našich hlavních hrdinů, o kterých už jsem se zmínil. A tenhle ten konkrétní kos byl zvláštní, zvláštní tím, že to, že to byl leucistní jedinec, to je fotka eh, Honzy Grunvalda, našeho, našeho eh, speciálního odborného operace přes kosy, který tohle laucistu objevil. A eh, bylo to eh, na Zbraslavi, pak jsme se od místních obyvatel dověděli, že oni tohle ptáka znají a že už tam žije nejméně čtyři roky, což samo o sobě je pozorůhodné, že takhle nápadně zbarvený pták Vydrží naživu takhle relativně dlouhou dobu. I když nakonec ani, ani on teda nežil, nežil věčně ten následující rok, nebo přes rok letos, letos v únoru ho, ho našli, našli jako oběť kočky. Takže ani, ani on nevydržel zase tak dlouho, ale. Nějakou dobu, jo. A e, my jsme samozřejmě stáli o to natočit hnízdění tohleho cestního ptáka, ale e, pořád, přestože se velice snažil, strašně silně a hlasitě zpíval, tak e, pořád, e, pořád nemohl najít partnerku. Až pak jednoho dne e, Onza Grinwald nás informoval, že ten e, leucestní kost, kterého jsme pojmenovali podle blízkého nejmenovaného obchodního domu Albert, tak e, ten Albert, že, že nosí, e, nosí intenzivně potravu do živého, takového, ústého, tujového plotu, tak jsem se tam okamžitě vydal. E, skutečně byla to pravda, tošil jsem se, že to natočíme a když jsem tak e, stál před tou zahradou, tak najednou přiletěl jiný kost, černý, taky s potravou a e, záleží v podstatě na stejné místo do toho, do toho živého ploku, jako ten náš Albert. E, tak e, mě to pochopitelně e, zmátlo. Hned jsem boval Ondrovi Sedláčkovi a e, ten e, říkal, že takovéhle věci se e, můžou výjimečně e, u nejenom u kosa, ale i u jiných uh, drozdavitých ptáků uh, přihodit. Uh, pak mě poslal, uh, poslal tenhle ten článek, uh, který uh, je uh, asi zřejmě uh, nejdokonalejší, nejpropracovanější zpracování uh, párového chování a hnízdního chování uh, u kosů. A uh, tam e, se e, lze dočíst mimo jiné, že u, e, u kosů existují, existují všelijaké, všelijaké úchylky e, u, e, v, v, tomhletom, v tomhletom hnízdním chování, ale všechny jsou do zácné. Tady ty Poláci měli k dispozici obrovský materiál, pozorovali pět let e, celkem celkem více než 800 hnízd a u dvou z těch hnízd zaznamenali to, čemu, čemu se říká simultánní polyandrie. To je taková situace, kdy do jedno, v jednom hnízdě krmí dva samci. Ten původní samec a ten druhý, který, i když zatím, zatím to není, Není nijak jako geneticky potvrzeno, ale předpokládá se, že e, nějakým způsobem je na tom, e, na tom taky geneticky zaangažovaný, že to je možná potomek toho, toho skutečného otce, ale zrovna e, tak je dobře možné, že, že prostě je to takový, takový trochu lůzr, který, který prostě e, nedokáže jinak realizovat ten, e, ten hměrní a krmící instinkt a e, takovýmhle způsobem se přifaří prostě k nějakému fungujícímu páru a dělá jim tam křena. Tomu by nasvědčovalo i to, že ten černý kos před tím Albertem už dálky prchal, jak ho viděl, tak mazal pryč a bylo celkem jasné, kdo mezi těmihle dvěma, dvěma samci je dominantní. No, takže jsme měli strašnou radost samozřejmě, prostě e, věc, která se e, stává naprosto výjimečně a tady dokonce prostě e, v takovémhle exkluzivním provedení e, bílý a černý kos e, krmí na střídačku v jednom hnízdě. Tak jsme byli, e, byli naprosto uvytržení. E, hnedka, hnedka ráno jsme tam přijali se všema ty dlátkama a, a to hnízdo bylo prázdné, Prostě někdy, někdy časně ráno zřívně, zřívně ty mláďata, mláďata vyskákaly a tak dopadlo to, dopadlo to jako, jako prostě taková velice smutná příhoda z natáčení. Chaboucenou útěchy potom bylo, že ten Albert zahnízdil ještě jednou, ale už, už to už ne polyandricky, ale bylo, bylo to normální, normální hnízdění. S normálně zbarvenou hnědou partnerkou a kromě toho jeho zbarvení na tom, na tom vlastně nic výjimečného Takže já teďka, teďka pustím tu slibovanou delší ukázku, která začíná tím, tím, tím, tím, tím, tím loucí s tím kosem. V naší republice žije asi 10 milionů lidí, ale i 10 milionů kosů. To ale nie jako bos. Co třeba mi k drobny. Vrzy nějaký krámec. Ale ten hodos žije ve městě už přenomínčím čtyři roky. Není to zdaleka tolik prejátorů a to zvyšluje jeho žádce. Za svůj dlouhý život nazbíral dostatek zkušenost. Pro hodnotu si vybral dokonalý úkryt a tak se tu zvraca ty kosti, města za ukrývá. nejkračší noc v celý noc. Takže ten, kde požíváš po sedmínu, si budu muset to slyšet. Človka čeká v životě nějakých 30 000 dnů, ale dostěvý rováč má k dispozici jen pár deseti. dnů. se na první No a takže tady asi už ty podezíravější z vás si nejsou tak úplně jistí, jestli všechno jsme to točili nějakou skrytou kamerou někde, někde v restauraci a tak dlouho jsme tam vytrovali, až, až se stalo to co jsme si přáli, je to zase přesně ten případ toho, co jsem už zmiňoval, to znamená, že my si musíme být jistí, že takovéhle věci se stávají, ale některé věci se zkrátka v přírodě natočit nedají. Takže konec konců každý, každý ví, že v film je jeden velký podvod a platí to i u filmů toho žánru. Vždycky je to nějaké znásilnění reality. Už jenom to, kam si postavíme kameru, tak ovlivní, co natočíme. To, co z materiálu vybereme, tak zásadně ovlivní výsledek a tak dále. Jenom prostě je potřeba před tu pomyslnou závorku vytknout to, že vždycky se budeme úzkostlivě uh, uh, uh, držet, držet toho, co, co se v té přírodě opravdu děje. Uh, ta následující ukázka, to je příklad takové trochu jako subtilnější manipulace. Uh, jeden z našich hlavních hrdinů, uh, který od začátku jsme věděli, že by ve filmu neměl chybět, tak je prh velký, který, jak možná někteří z vás vědí, tak Žije v prazené na jediné místě na Petříně a je to mimořádně tajemný hlodavec, který žije velice skrytým způsobem života a my jsme do toho, do toho se rozhodli jít teprve v okamžiku, kdy jsme získali zásadního spolupracovníka pana inženýra Michleho, který ty Petřínské aktivní řadu sleduje a ví o nich všechno, má je, má je přesně zmapované a bez jeho pomoci skutečně bychom se v tomhle případě neobešli. Ale e, i tak e, jsme možná, možná museli Sáhnout. Jo. Museli sáhnout tak. k něčemu co, co možná možná odhalít. I'm not Já jsem chtěl upozornit na jednu věc, kterou divák většinou si ani neuvědomí a je to správně, neměl by si ji uvědomovat a to, že tím, že záběry se nějak natočí a se stříhají, tak tím zdaleka ta práce s nimi, nebo jestli chcete, tak ta, ta manipulace s nimi nekončí. Tady konkrétně v tomhle filmu je asi 1500 záběrů a každý prošel, když vyšel ze střížny, tak prošel poměrně složitým, složitou obrazovou úpravou. Někde více složitou, někde méně složitou. Takže konkrétně třeba v tomhle případě takhle jeden z těch záběrů vypadal Úhodně. Ne, pardon, takhle vypadá v tom filmu. A... Takhle vypadal v skutečnosti. Všimněte si i toho, že tady ten, ten záběr je zpomalený, my jsme většinu těch záběrů točili minimálně desetkrát zpomaleně, protože zkrátka dneska už to technika umožňuje, ale... Z těch na naprostou většinu, potom zase, zase ve střížině jsme, jsme zrychlili na těch 100%, na tu naturálnou rychlost, protože když se to s těmi zpomalenými záběry, záběry přehání, tak už to pak začne, začne být otravné a, a je to spíš taková, taková maníra Tady konkrétně v tomhle případě prostě nebyl, nebyl důvod to zpomalovat, ale, jak říkám, používali jsme to, tohleto natáčení, protože člověk nikdy neví, co se může stát, může to zvíře udělat něco nečekaného a byla by škoda nemít, nemít to, to zaznamenané třeba v, tom, v téhleté, téhleté nižší rychlosti. Ještě jeden příklad. původní materiál. No, e, jako, jak vidíte, tak ty, ty většina těch záběrů byla, byla natočena ve dne. A e, to samozřejmě z důvodu, které každého napadnou, že jo, takhle to vypadá. Všimněte si i toho, že e, to zvíře je plně decentně jakoby nasvícené, aby, aby nezaniklo na tom tmavém podkladu toho stromu, tak je, je ještě trochu vypíchnuté, aby, aby se od toho jakoby odrazilo. No a jak jsem říkal, plši jsou mimořádně, mimořádně plachá zvířata. Myslím, že i pan Vychlý by vám mohl potvrdit, že za ty léta samozřejmě je mnohokrát viděl, ale vždycky Vždycky to bylo, bylo takové hodně letné setkání a my jsme pro potřeby toho filmu chtěli v relacích toho, co jsem říkal, aby to, ta zvířata prostě měla nějaký svůj příběh a abychom ten příběh mohli nějakým způsobem rozehrát. Tak tak jsme se nemohli spokojit s tím, že někde se prostě v záběru to, to zvíře na vteřinu míhne v korunách a pokud ho nevidíte, my jsme, my jsme kolem něj chtěli, chtěli rozehrát, rozehrát nějaký příběh. Takže... Takový příběh potom třeba, konkrétně v tom filmu, vypadal takhle. Plšice na Petríně porodila v budce nádrata, ale kolik obvykle vždy má tak šest, že vyjaleční světový unikant. Je to z A teď se jistě někteří z vás ptají, jak jsme to mohli natočit a někteří jiní celkem to mají v hlavě srovnané nebo si aspoň, aspoň myslí, že vidí, jak jsme to natočili. Tak jste to vy tady na, na takovémhle eh, fóru dospělých vzdělaných lidí, tak, tak vám to tajemství můžu prozradit. celý. <laughs> jako, aby byl konkrétní. My jsme, pro mě, pana Richlého měli druhého odborného poradce na Plchy, Petra, Petra Adamíka z Olomouce, kterého asi mnozí znají, který má dlouhodobý, dlouhodobý projekt na výzkum prchu v Jeseníkách. Má tam desítky budek, které většina z nich je, je osazená těmi, těmi plchy. No. Já jsem tam zkrátka, zkrátka zajel, s Petrem jsme ty, ty budky prošli, našli jsme budku, ve které byly ty dvě samice. Já jsem tu budku odvezl, odvezl do Prahy a tam se natočily ty záběry. Pak se zase budka i se svými nájemníky samozřejmě odvezla zpátky do jeseníku instalovala se na to původní místo, a e, při té příležitosti se natočily ty, ty exteriorové záběry, to znamená e, ty záběry, jak prší opouštění budků a, a trhají bukvice a skotačí tam kolem, kolem té budky. Takže e, je to e, Není to, není to žádný, žádný čvinikl v tom smyslu, že by, že by jsme si skutečně něco, něco vymysleli. Všechno, všechno tohleto jsou věci, které se skutečně dějí, akorát, že zkrátka se nedají natočit. Musí se prostě sáhnout, sáhnout k takovému, dle, k takovému dle kroku, jestli, jestli to chceme ukázat. Já e, pustím ještě jednu sekvenci, e, která má tu e, výhodu, že podobně jako u plchu, tak e, odborný poradce, a zase stejně jako u plchu, jeden ze dvou odborných poradců, je tady, je tady přítomen, e, je to doktor Vladimír Vohralík, a e, jestli, jestli pak bude, bude chtít Něco, něco vám říct, tak e, budu jenom rád. E, my jsme byli potěšeni, že i takový, takový známý skeptik a, a civik jako Vláďa Vohralík na tu spolupráci přistoupil, e, protože e, často se pořád setkáváme s tím, že pro mnohé vědce ta popularizace obecně je, něco, čím se nechtějí ušpinit a, a co považují za uh, úplně nepřijatelnou simplifikaci a, a um, prostě je to, je to něco, něco do, čeho, do čeho by nikdy nešli. Uh, myslím, že v posledních letech, protože já uh, bohužel mám, mám prostě ty zkušenosti s tou popularizací už desítky let dlouhé, tak... Uh, si můžu dovolit říct, že v posledních letech se ta situace mění, že čím dál tím větší počet vědců na tuhletu hru je ochotno přistoupit a, a je to skvělé, protože bez nich prostě by tyhle filmy vůbec nemohly existovat. Tady konkrétně ta, ta původní myšlenka, na kterou, na kterou nás, nás doktor vohrali, vohrali přivedl, tak byla taková jako, by zadání, že potřebovali jsme ukázat nějakého živočicha, který těží z toho, že v každé město je tepelný ostrov. A že je to, je to prostě pro některé, pro některé výhodné. A samozřejmě doktor Vohralík jako, jako vyhlasný odborník na mravence tak, tak vysypal, vysypal z rukávu tenhle ten příběh, který už stačilo natočit. A, pardon, to není on. Tohle no, je hodná příležitost, abych aspoň jednou větou se zmínil taky autorovi hudby k tomu filmu. Je to Ivan Acher, což je jeden z našich současných podle mě nejlepších skladatelů, dvojnásobný držitel Českého Lva. V současné době mu v Národním divadle běží opera Sternenhoch v doporučuji. Jděte se na to podívat. To je zase jenom na toho, že ty příznivé podmínky, které jsme při tomhle projektu měli, tak se, tak se projevily i takovýmhle způsobem. Já jsem vám chtěl ukázat ještě, ještě jednu věc. Takovou příklad, už hodně subtilní manipulace filmové Tak, tohle je e, originální e, záběr natočený, a ten byl v postprodukci potom upraven. Jo, a myslím, že e, asi, asi takhle jako na první pohled si nikdo nevšimne, v čem ta úprava ta spočívala. Takže e, já to. Můžu ukázat názorně. Jednak ten záběr, který je ve filmu, to je ten spodní, tak je mírně najetý. Díky tomu, že jsme všechno točili v tom v podstatě nejvyšším dostupném rozlišení, to znamená ve 4K, tak jsme si mohli dovolit do těch záběrů různě, různě najít a ani, ani při projekci na velkém plátně vlastně ten. Ten rozdíl vidět není, ale tohle je stejné okýnko a vidíte, že tady ještě za těmi našimi třemi hlavními hrdinami prochází nějaký, nějaký náhodný kolemdoucí. A to se nám nelíbilo, protože eh, ta pozornost by eh, v téhle vypjaté chvíli, když ty Amazonky se prostě chystají do boje, tak by měla být soustředěná skutečně jenom na ně, tak jsme prostě nechali, nechali tady tohohle toho neposluchu vymazat digitálně. Zase není to, to jako běžné u, u e, ostatních filmů asi na, na tohle to není čas a nejsou peníze, ale, ale zase to, to byla výhoda, že my jsme si mohli, mohli takovéhle věci dovolit. No. Jenom ještě tady k tomu, je, jako u podivů spousta diváků bezelstně byla přesvědčena, že ty záběry, které byly natočeny jakoby v tom raveništi, takže byli natočeny ve skutečném mraveništi, že jsme asi měli nějakou malinkou kameru, kterou jsme strčili někde půl metru pod, pod asfalt a točili jsme to tam. Tak to asi, asi teda předpokládám, si nemyslíte, vy asi chápete všichni, jakým, jakým způsobem se tyhle tyhle záběry natočili. Já jenom dodám, že to nebylo tak, že, že by jsme tam ty mravence prostě naházeli do, do toho umělého mraveniště, tam eh, musela, muselo vzniknout ten eh, vztah, eh, přirozený mezi těma, eh, mezi těma dvěma, dvěma druhy a, a teprve, když se ty mravenci začaly chovat přirozeně, tak, tak jsme je mohli, mohli natáčet. Jak jsme na tom s včasem? 10 minut, dobře. Tak jo, tak já to, já to zkrátím. Tak, ještě vám ukážu, takovou věc, která se zase jako, jako docela, docela bezprostředně týká té popularizace, protože už jsem to tady říkal mnohokrát v zájmu té divácké přístupnosti je potřeba něco obětovat a některé věci je prostě nutné, nutné zjednodušit, zamlčet naopak ty, které, které věcně třeba až takový význam nemají, tak tak e, víc víc zdůraznit takže tady na, e, e, na začátku e, téhleté ukázky e, je e, v komentáři taková taková manipulace která si, si myslíme že, že pořád ještě je přípustná Tu nic saturnu masně prostě a se... pardon já do toho to stoupím ten příklad jo to, že, prostě se úplně, úplně pomíjí ta, ta dynamika jakéhokoliv prostředí, včetně, včetně toho lesa, tak samozřejmě je veliký zjednodušení, ale my jsme chtěli na druhou stranu celým tím filmem opakovaně říct, že ta městská příroda, že nečekaně pestrá díky tomu prostředí a těm disturbancím těm nečekaně, nečekaně proměnlivá, bohatá a že ve srovnání s tím nějaký klimaxový les je skutečně vlastně takový trochu muzeum. Jo? Takže jsme si vědomi prostě toho, že, že samozřejmě by se to muselo jako, jako složitě vysvětlovat, ale na to, na to prostě ve, ve filmu není nikdo Pardon? Ne, ne, to není v Praze. To je na soutoku. Jo, na soutoku, no. Tak jo, tak já to nevím. Dostu se po pojedu, abych moc nepřetahoval. Yes. <laughs> Škoda, no, jako aspoň tohle vám pusti. když jsme dělali eh, verzi eh, zahraniční pro eh, arte a pro německé televize, tak nás eh, zdvořile požádali, aby jsme tam jako tohle to nedalali. Je, přece jenom asi speciálně v Německu ta židovská otázka prostě je nějak živá. A, a tak jsme to tam nedali. Uh, uh, jenom, jenom jsem vám teda chtěl ukázat jistě, jistě jste zjedaví jak se to natáčelo jo tohle to je třeba zna, z natáčení na, na Olšanech Všimněte si ty plastový ohrádky že jo? protože jinak by jako ta spotřeba těch herců byla prostě jako, jako příliš velká Tady jsme se pojistili ještě víc. A některé věci se natáčely taky, taky v ateliéru. Hlavní odborný poradce na Mišice, Pavel Stopka, akci... Takže to je tohleto. Já uh, už teda teďka, teďka tohému je hopem uh, jenom v podstatě bez nějakých vysvětlování a, a uh, souvislostí vám, vám ještě pustím kousek konce toho, toho filmu a uh, pak bude prostor ještě na, na, nějaký, na nějaký povídání Davideka. Jo, ne, už, už uh, běží. Už, už běží, jasně. No. Tak jo, tak to bude teďka jenom podílet. Starý Opravdu jenom minimalistickou variantu. Takže nenapadá mě žádná vzletná věta, kterou bych to, to expoze tady ukončil, takže rovnou když tak, prosím vás, tejte se, povídejte, kritizujte. Jo, aha, výborně, přestávka.